kicha lango la timu hii ya Man U anapiga chini ah! haya dakika ya tatu tu hiyo katika kipindi cha kwanza mkongwe Damian Duff anaunganisha vizuri kabisa ile friki kick kwa ufundi na Ruiz Brian mguwa na kuunganisha kwa mguu wa kushoto funa mmoja Man U hajepara kitu anakwenda kule Patrice Silva anainua huko dakika ya kumi rvp Robin van Persie Anaanza sasa kupachika babao. Anaisawezishia hapa Manchester United. Maniu moja. moja. bado. Kamata. hapa Manchester United kupitia kwa Shinji Kagawa. Manchester United mawili. Fulham moja. Ngoa hapa na Aaron Hughes. Bado tari. Aya Silva ni patia Manchester United baola, tatu dakika ya hiyo kipindi cha kwanza Manchester United matatu, fula, moja na chongo moja nzuri kabisa kule David, Ayr, no! David Ayr, na Michael Carrick wanachanganyana na Nemanja Vidic wanachanganyana hapa na bao linaingia Bao pili wanapata fulam hapa Manchester United matatu Fulham mawili